Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon. Önskar Hits FM. <skratt> Hits FM. God morgon och välkommen till Fredagsfrallan i Hits FM 97.8 som en byggd. Det här är Jan Holmbo. Hörni, jag tänkte vi skulle ägna den här Fredagsfrallan åt kreativitet. Mm, ja. Kreativitet det är väl ja, det är någonting som man ofta talar om men jag sällan förstår. Och många tror bara att vissa personer har den kreativa gåvan och alla andra vi får liksom finna oss i att vara fantasilösa och, och, rent och tråkiga. Ja, men det Och det här är ju helt fel. Man har alla människor är kreativa, men de flesta lägger inte märke till sin kreativitet eller, eller utvecklar den till sin fulla potential. Och dessutom, det är konstigt för att utveckla sin kreativa förmåga. Det är både enkelt och förvånansvärt, fruktansvärt rent av roligt. Jag är Jan Hornborn. God morgon! Önskar HITS FM! <hills> HITS FM! Okej, okay, men vad är egentligen då kreativitet? Okej, okay, om vi går till böckers uppslagsverk så föreslår han förmåga att lösa problem med nya metoder, eller skapa nya produkter inom till exempel konst och teknik, eller teknik. Eh, ja, centralt i varje fall för kreativitetsbegreppet det är det nyskapande. Liksom att, att kombinera saker på ett oväntat sätt eller skapa helt nya lösningar med, med nya användningsområden. Alltså man, man frigör sig från de gamla begränsningarna. Ja, ibland genom att gå runt dem och ibland genom att ändra proble på problemet så att det inte längre gäller. Alltså, det egentligen, alltså jag ber om ursäkt Hyfsat mossigt egentligen att referera till Bra böckers lexikon ja, ja ni vet det där Uppslagsverket som Åtminstone i några band fanns I många människors bokhyllor På ja, framförallt Vad kan det vara 80-90-talet Som en del av Bokklubben Bra böckers Erbjudande ja, Ni funderar bokklubb Säger du och funderar vad är det för någonting Så här. Ja, för det är ju så att Nu läser ju inga böcker längre men, men, men, men faktum är Det säger alla men, men faktum är att bokförsäljningen Verkar ha fått ny kraft under 2015 Alltså statistik från Bokhandlarföreningen och, och svenska förläggareföreningen Som presenterades så sent som igår Pekar mot ett litet trendbrott Och en ökad försäljning Av böcker Jippie <sharpnet> Eller vänta nu, är det bara en Lagerkrans-effekt? Alltså vem, vem var det nu som skrev 2015 års bästa säljande roman i Sverige? Ja, då David Lagerkrans såklart. Hans millenniumuppföljare, Det som inte dödar oss, toppar svenska förläggareföreningens statistik över bokförsäljningen förra året. Ja, ah, Egentligen kan man väl säga att spänningsromaner var precis som de flesta år rejält representerade i statistiken. Fem av de tio mest populära romanerna för året var just spänningsromaner. Skrivna av bland annat Lars Kepler, Camilla Leckberg och Jens Lapidus. Bäst gick det just för, först för svenska författare. Bara en enda internationell författare lyckades ta sig in på topp 10-listan och det var E.L. James med erotiksoxén Grey, 50 nyanser av honom enligt Christian. <går> nu pirrar det till lite så här på morgon kanske. Och den hamnade faktiskt bara på plats 7. Åtta av elva av de här bästsäljarna var dessutom skrivna av författare. Ja det här med böcker, men vä vä vä, vänta nu. Det här, skulle inte, det här skulle inte handla om böcker. Det här skulle ju för tusan handla om kreativitet. Ja just det. All we'll right. Cheat em. <laughs> ah, vänta nu. Vad uh, var med mina... just det. vina? Ah, bra böcker och, och, och uppslagsverk i papper. Det är ju görmåssigt. Alltså låt oss istället se här hur Wikipedia definierar kreativitet. Håller i er nu här. Då. Det här är modernt. Kreativitet är en metod för problemlösning som enligt Therese A Mabel i Creativity in Context bygger på nya och passande responser på en heuristisk uppgift. Dessa responser kan vara allt från en tanke till en produkt av konstnär eller politisk, akademisk eller teknisk art. Eller höra till affärslivet. Kreativitet är ett resultat av tre funktioner i samverkan Det handlar för det första om kunskap inom ett område För det andra handlar det om kunskaper om kreativa processer Alltså olika metoder för nytänkande Och för det tredje handlar det om inre motivation När dessa tre saker samverkar Är möjligheterna för en kreativ respons som störst I kreativitet ingår att frambringa nya idéer vara originell genom idéerna och att bearbeta dem. Kreativitet som fenomen och egenskap studeras inom skilda fält med, med olika utgångs utgångspunkter. Nu däremot, fantasi är till skillnad från kreativitet uteslutande en kognitiv process. Kreativiteten leder till ett resultat eller en produkt. Ha, där fick ni ett regelrätt teoripass. Ja, alltså, men ändå då på något sätt. Vår, vår kreativa eh, förmåga, alltså vår kreativitet. Ordet kommer ju från latinens creare och betyder ungefär att skapa eller frambringa. Kreativa människor kan man säga har förmågan att hitta på saker, att använda sin fantasi och göra någonting av det. Va? Det bygger på ändå på något sätt att man har en förmåga att fantisera men ändå att man på något sätt kan produktifiera eller tjänstifiera det. De hittar liksom nya vägar både när det, det behövs men även när man tycker att det kanske inte behövs. Du har väl hört den här klassiska berättelsen om de där två skoförsäljarna? Ja, inte det inte det? Ja, men jag tog, så här var det ungefär. En, en skofabrik skickade ut två marknadsförare till ett område i Säg Afrika för att undersöka utsikterna Att expandera där Den ena skickade ett telegram med texten Situationen hopplös Stopp Ingen använder skor Den andra skrev Lysande affärsmöjligheter Stopp De har inga skor Så, så kreativitet handlar mycket Om att se saker från nya håll Med ett annat perspektiv Det som man på Ren riks svenska brukar kalla för think outside the box som zum Erskäbetred gick in de londonska som brann över syffilitiker och över antikriston I Stockholm sjöng en bellman och gjorde det med besked Jag fattar inte ett jota, det, det man som älskade tre Kring i deras mödrar Drack kurr och gin. Konungen satt i sätet Härnär gick ut och hyll Mannen som älskade träd Fod mot Sverige på kogedit och, och Carl Jonas Loa Almqvist Det var så att freden Dopar blö av misskunn För vår misär Det gick en båt från det havet Till Köpenhamn Via Hull Karl-Holmest Vindelbe vist också mord Men han hade häcken full Träd bytte båt och kom till Kristians hamn Och där var solnedgången så röd som han glömde sitt eget namn Nu väntar han på en båt som lastar sig olja och vin och sed Sen far jag iväg till Tromsö som mannen som älskade träd Sen far jag iväg till Tromsö som mannen som älskade träd Sen far jag iväg till Tromsö som som det är med Jan Holborn God morgon! Önskar Hits FM Hits FM Du lyssnar på Fredagsfrallan på Hits FM 97.8 som en bygg med mig Jan Holborn Och vi, vi pratar lite om kreativitet Och eh, När det är ju så här att när man tar liksom kreativiteten vidare så händer en massa spännande saker också. Låt mig ge några exempel. alltså När en kreativ idé förverkligas och blir till en tjänst eller en lösning eller för den delen en produkt, brukar vi kalla det för innovation. En upptäckt, en uppfinning, vad vi kan kalla det för. I Sverige har vi en lång tradition från det där kreativa området. Alltså några exempel det är skiftnyckeln, propellen, separatorn, pacemakern och kullaget, alltså bara för att nämna några. Ta bara en sån kille som Håkan Lans. Ja, vilket namn bara Håkan Lans. Han skulle kunna vara med i Melodifestivalen nästan imorgon med, med det namnet. Håkan Lanz. känner du honom? Eller känner du till honom? Jo, Håkan han är född 1947, det vill säga han är ju 60-plussare i allt. och va, han fyller för 70 nästa år blir det, va. Eh, han föddes i ensked utanför Stockholm. Jag tror han är vår tids mest kända svenska uppfinnare i alla fall. RGB-systemet, färgsystemet för datorer, det uppfann han. Alltså det additativa färgsystemet. Han uppfann även något som kallas för STDMA, Ett generellt system som meddelar flygplans och fartygsposition till andra farkoster i närheten. Alltså för att öka säkerheten vid navigering. Detta system som han uppfann har antagits som en världsstandard. Först för sjöfarten och därefter för flygtrafiken. En del säger till och med att Håkan lans uppfann datormusen. Mm, men ja, det vet jag inte riktigt. Jag ska låta det vara osagt i varje fall. Och Att Håkan nu under ett antal år har stångat sig blodig mot ättriga och giriga juristspöken i rättsliga patentstrider i USA är nog så tragiskt. Och ett ruggigt felutnyttjande av ett sånt skarpt intellekt. Orkar ni med till? Ja, alltså min absoluta hjälte här på jorden. Steve Jobs, Apples grundare. Alltså han tillhör absolut giganterna på den kreativa scenen. Ja, en del kanske hävdar att han bara var en syndligen smart och hårdnackad affärsman. Vilket han givetvis också var. Men hur man än vrider och vänder på det så krävs det enormt stor kreativ förmåga till att gång på gång slå världen med häpnad. Med datorer, med musiken, med telefonen, med animerad film. Alltså, you name it. Jobs har ju varit överallt. Och det som var så häftigt med Steve Jobs, det var att han drevs till stor del av, av sin passion och kärleken till sitt Apple. Eh, när John ville bli vd för bolaget så tyckte styrelsen att han var inte var tillräckligt, tillräckligt erfaren. Som man sa, du får rägga någon. Och John, Steve. Steve började då att bearbeta. John Scully. John Scalley var då en väldigt het ledare i USA. Han, till, han var nämligen CEO på Pepsi. Alltså Pepsi-kola. Och han hade för första gången. Som var den första veden på Pepsi som hade lyckats gå om Coca-Cola i försäljningen med någon promille eller sånt där, under ett kvartal eller någonstans. Så att han ansågs var ett geni då på något sätt. Och han, Steve tjatade på John och John sa nej, nej, nej. Och Steve kattade på John och, och John sa nej, nej, nej. Men till slut, det som fick John Skalli att äntra Apple, det var. Steve Jobs sa till slut alltså hallå John, ska du fortsätta sälja sockervatten eller vill du vara med och förändra världen? <laughs> och det var liksom droppen på något sätt för, för John Scully. Så John anställde som vd för Apple och tyvärr så hade Steve Jobs stjärna skulle kunna ha slocknat där för alltid. För det var nämligen så att Steve tvingades bort. Från Apple. Det var John Scalley som drev det så småningom. Men, som vi alla vet, han kom tillbaka och tog över ett rejält skadesjuket. Apple och the rest is history, som man säger. Jag tänker ofta så här. Tänk vad mer fantastiskt Steve jobb hade kunnat uträtta om man hade fått leva. Men nu blev han bara 56 år. Döden kom i form av cancer. En hösta 2011. Så jag och alla vi andra vi kommer aldrig få veta vad han skulle kunna åstadkomma mer. Det är <shrill> ja, där kom det och docenten död, krig och kärlek. ja jag kunde inte låta bli. Så, och jag tror att det, det, det så man får tänka lite så också när man ska utveckla sin kreativa förmåga. Man får liksom, ah, nästan alltid tillåtet. Bara man, bara man inte skadar någon annan. Hörrni, idag är idag den 20, :e. nästa fredag är det den 26 februari. Och då skulle en man ha fyllt 84 hårda År. Johnny Cash, alltså en av de riktigt stora som alltid höll på de små, de utsatta. Alltså Jag kommer ihåg, jag var bara en liten parvel när farsan spelade San quentin på gramofonen och berättade historien. Och mannen med sin gitarr som sjöng för humanare villkor innan den amerikanska fångvården. Och farsan fortsatte och berätta och ur högtalarna hördes vrålen från sångarna på San Quinten Johnny Cash från den lilla uppbyggda scenen i fängelse i sångtexten sammanfattade det alla i rummet kände. San Quinten, you may rot and burn in hell. May walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. Har Vi lyssnade och och vi lyssnade om och farsan och jag. Och jag såg tårarna i pappas ögon. Och jag förstod. Så äkta. Så från djupet av hjärtat. Där och då framför gramofonen blev Johnny Cash en av mina musikaliska och moraliska hjältar. Och vad annars? Alltså han är på hjärtat. Livet är ingen räkmarka och... Även om det skulle vara det så är det kort hållbarhet på räkor. Precis som en gammal ek bär tydliga spår av sitt åldrande gör vi människor det också. Med allt djupare fårorna i jonekers ansikte vittnade som barken på eken om livet som levts. Det ständiga sökandet, den inbyggda oron och viljan att räcka till som alltid verkar Vandra sida vid sida med honom som med de flesta av oss andra. Det sägs att viss kreativitet föds ur en ren smärta. Ja, kanske är det så. Just idag så väljer jag att spela hört. Ett svart bokslut av Johnny Cash. Och samtidigt när jag hör den där första tonerna står han redan där inför mitt inre på scenen och inleder som vanligt med frasen Hello, I'm Johnny Cash En av de riktigt stora Grattis Johnny Så, förlåt Nu kommer jag. I hurt myself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 Find a way Ja, ah, Du lyssnar på Fredagsfrallan på Hitsa 597,8. som en bygg mig med Jan Holmbom och vi pratar kanske om kreativitet eh, Jag ber om ursäkt för att det var lite tystare? men eh, jag har kommit rätt till vem det var jag ska inte nämna några namn men eh, jag tycker att den typen av djur ska vara i ide under vintern ja, hörrni, alltså Vi pratar om kreativitet och jag tror mycket på kreativitet som drivkraft både för företag och organisationer. Det kommer också bli allt viktigare att ha ett rykte om sig som en kreativ arbetsplats för att attrahera de allra bästa krafterna. Och Det är många organisationer där ute som behöver gå från oroliga till roliga organisationer. Problemet är att det fortfarande finns de. Som inte tror att det gäller just dem. En av de mest konstiga eh, eh, kommentarerna jag fått när jag är ute och jobbar bland företag. Det är så här. Ja men någon mått på kreativiteten får det väl ändå vara. <laughs> alltså jag blir ju sällan svarslös. Men den gången när jag fick det i ansiktet. Då bara gapade jag tyst. Men okej. Okay. Du, du sitter där kanske och till, tillhör de där ledarna eller cheferna som är liksom old school. Som menar att vi har gjort så här på det här sättet i 30 år och det har gått bra. Och dessutom så tycker de nog faktiskt att det var bättre förr och ju förr desto bättre. <laughs> ja men lugn, lugn. Det här programmet är för dig också. Jag har nämligen tagit fram ett liten tolvstegsprogram för dig som verkligen vill döda kreativiteten. Ta fram papper och nu så kör vi. Bli en kreativitetsdödare. 12 tips för chefer och ledare. Hur är det? Tillhör du den där, de där trötta cheferna eller de där lätt insomnade ledarna som alla förenas i en enda önskan? Att allt skulle kunna få vara som det alltid har varit. Står förändringar och kreativitet och nytänkande dig ända upp i halsen? Ja, då ska du fortsätta att höra här. För här kommer du få ett antal konkreta tips på hur du kan hindra att tidigare nämnda styggelser får fäste i just din organisation. Punkt, Första punkten. Eh, kväv nya idéer med gamla. En enda mening från dig räcker för att ta död på eventuellt nya idéer från någon av dina medarbetare. Jo, jo. Men där här har vi alltid gjort på det här viset och det har fungerat bra hittills. Använd den ofta. Du kommer att bli förvånad över vilken stor effekt den får. Eller medarbetares misstag. Ta varje tillfällig akt att berätta högt och tydligt om medarbetares tidigare misstag eller tillkortakommande. Här gäller verkligen att repetition är kunskapens moder och du vill verkligen att alla dina medarbetare ska lära sig att deras misstag och tillkortakommanden kommer de att bli påminna om i alla tider. Punkt tre. Detaljkirurgi. Att kunna bemästra detaljkirurgi är A och O för dig som vill mota Olle i grin. Så fort en eventuell idé eller ett nytt förslag presenteras bör en av de allra första frågorna vara Hur skulle det gå till rent praktiskt? Väldigt få har kommit så långt i tänket när ett nytt förslag läggs fram så ställs frågan tillräckligt arrogant kommer den säkert att effektivt grusa den mest optimistiska medarbetarens dröm. Hur skulle det gå till rent praktiskt? Och givetvis ekonomin. Punkt fyra va? Skulle det mot förmodan ändå inte finna, ändå finnas någon energisk medarbetare som framhärdar? Då är det bara att tvåla till med lite frågor om ekonomin. Ja, vem har du tänkt ska betala för det här då? Brukar släcka även den mest energiska lågan. Nästa punkt. Mötesmakt. Se till att dina möten är långa. Alltså du menar jag, verkligen långa och... Alltid, alltid, alltid saknar agenda. Dra det inte för att avbryta om du skulle uppstå diskussion som kan innehålla spår av kreativitet. Gärna med en ordningsfråga och passa då också på att införa en ny, tråkig rutin i organisationen. Nästa punkt. Formalism är karaktärsdanande. Hylla varje form av ped pedanteri men var nogsam med att kalla det för struktur. Och så tänk, tänk, nästa punkt. Tänk på hur du talar. Som chef och ledare är ditt ordval viktigt för hela företagskulturen. Att ständigt använda sig av krigsmetaforer så som vårt nästa slag, nederlag, slagfält, kanoner, ta strid till exempel, ska vi lära dina medarbetare att ständigt befinna sig i beredskap och inställda på det värsta. Ja, jag, jag vet inte man ska nämna Förbjud humor. Alltså det är ju det är en självklarhet på något sätt. Kommentarer överflödiga. Arbetsmiljön. alltså sträva efter att skapa monotona arbetsmiljöer. Trist inredning finns ofta att tillgå i, till en billig penning. Här är också viktigt att alliera sig med erfarna partners inom området. Ventilation, kyla och värme kan en tillräckligt inkompetent ventilation-värme-kylteknikers händer resultera i att det enda som systemet levererar med tillräcklig effektivitet är det ständigt närvarande brummande ljudet från själva anläggningen. Feedback Ja, en medarbetare som svävar i ständig ovisshet är sällan vare sig kreativ eller nytänkare. Var därför mycket, mycket, mycket sparsam med feedback. Här kommer min favoritpunkt, punkt 11. Konstruktiv kritik. Konstruktiv kritik. Det kan du däremot riktigt götsla med. Ta för vana att alltid tillse att det finns med i ett efterled. Alltså som till exempel Det där var ju inte helt tokigt. Men låt mig ge dig lite konstruktiv kritik. Ja, det är ett klockrent sätt att förminska även den bästa berömmen. Låt mig ge dig lite konstruktiv kritik. Handen på hjärtat. Ja, ibland eh, kan du dock behöva visa lite känslor va? För att visa att du ändå vill alla väl men att du ändå i slutändan måste vara realisten i församlingen. Var inte rädd för det. Alltså säg handen på hjärtat, låt oss vara realister. Om det nu är en så bra idé, varför har ingen annan redan kommit på den? Genom att kombinera några eller rent av alla av dessa handfasta tips kommer garanterat vare sig kreativitet eller nytänkande att slå rot i din organisation. I varje fall inte på din vakt. Vilken tid som helst på dygnet Lägen framför apparaten som var för Bad en bön till en gud av sten för han fick hjälp av denna Med att göra bra affären Han blev rik och han tackade sin Gud Vi behöver Jag har frågor, du har svar Även om jag kan tänka Så gör du det väldigt snabbt Snart är hela världen vår Lyckan kom till honom Och så gick den hem i yeah. När han sprut i källaren Gick för att konsultera Det elektroniska skenet var för Alltid hade huvudverk. med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. <hittills> Hits FM. <haha> Snart i hela världen men. Jag hörde det här, det här fredagsframland skulle egentligen handlat om eh, kreativitet. Ja, jag vet inte, det kanske gjorde det eller eller så så blev det som vanligt snack om någonting helt, helt annat. Eh, tack för att ni lyssnade och, och är det så att ni inte har något speciellt för er imorgonkväll så titta gärna upp på Plan B för då spelar Dock, ett gubbrockband där jag är med och spelar på stora scenen, eller på stora scenen på scenen på, på Plan B. Ett fantastiskt ställe som har skapats här i Tranås tycker jag och fantastiskt roligt att få få komma hit och, och spela också. Och hörni ni, kom ihåg bara, vi avslutar så här på något sätt, att kom ihåg att Självklart så, så kan du utveckla din kreativitet. Det är inte någonting som är förborgat eller bara givet för vissa. Utan alla människor kan utveckla sin kreativitet. Vem bestämmer det då? Ja, det gör du. Det är bara du som kan bestämma om du vill utveckla din kreativitet. Om du törs och om du vill. Och vi behöver mycket, mycket mer vilja här i världen. Tack snälla för att ni lyssnade. Ha det bra. Det här är Fredagsfrallan på Hits FM 97,8 som en byggd med mig, Janne Holmbom. Fredagsfrallan. It's a god awful small affair But is no. and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream. To the seats with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore. For she's lifted ten times or more. She could spit in the eyes of fools. Mouse has grown up a cow Now the workers have struck for fame Cause Lennon's on sale again See the mice in their million hordes From Ibiza to the North Broads Blue Britannia is out of bounds To my mother, my dog and clowns But the film is a saddened ball 'Cause I wrote it ten times or more. It's about to be written again. As I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look. HITS FM, 80- och 90-tal blandat med nya HITS. Fara på HITS FN.